Dai, hori da, hemen uh, buru hilaren hoita iruan hartu ginuen uh, delibero bat, beaz uh, uh, deklarazio bat gobernuari, galdeiteko beaz uh, bako prosesu uh, delako hortan, uh, presuan egoera uh, pusiato hobetzeko eta legia aplikatzeko. Eta nahi eukandu e, biltzakak behaz, bera sustengatu moimendu hortan. Eta haigira eskolegiko haute txigusien edo gehienak beren izenpeduren peduren biltzen. E, horrek ekarri e, baitu pizua gure e, lako, abenduan behatzean eginen dugun elgarretatze hori Parisen Hara? eta hoztako nahi nuke deibat berriz egin haute txigu zieri justuz berain auzapesari galdeiteko igorria ditugu, eh, herriko etxe gusietan deklarazio hori eta taulak betetzeko eta izenpeturen biltzeko beraz deitu auzapesa eta uh, igorri lehen bai lehen, beraz izen pedura horiek biltzakiko um, eta helbidera.